Він зовсім не відчував полегкості від того, що лікарня позбудеться страшної небезпеки, тільки якусь нелюдську печелю порожнечу. Він простягся на ліжко, щоб випростати спину, і одразу полетів у якусь діру, супроводжуваний протяжною урочистою музикою. Це смерть? запитав у неба лицар Галицький Судислав. Найбільше він шкодував, що не взнає, кого народила його. Милася, сине чи дочку. Свого тіла він давно не відчував, закопаний у землю по саму шию. Він хотів покликати свого служку Олелька та згадав, що того не закопали, а повісили на дубі, зовсім ще хлопчину. І ті два дні, доки він віддавав тепло власного тіла землі, Мідулаха гойдався на вітрі. Як тільки боярин розплющував очі, Бачив босі ноги, для яких батько і мати не пошкодували сап'янців. Коли Судислав скошував очі, то зліва бачив голову Ярослава, а десь позаду були Юрій і Беринда. Уночі земля укривалась інеєму, ніби із неї виступала сіль. По яке так і не прийшов господар, п'ять його найліпших хвоїв. Ранкова сірість розвіювалась, сонце знову сліпило очі, віднявшись над горою. Чому я досі живий? дивувався Судислав. Інші померли і мені пора. Від найменшого руху його починало душити, нестерпно боліла голова, від чого ранок набув кривавої барви. Усе частіше він впадав у безпам'ятство і тоді плавав на водах, котрі не вгамовували спраги. Світ оточив галявину стіною байдужості й страху. Лицар не бажав йому такої ганебної і довгої смерті – бути похованим живцем. Пощо було його заривати? Щоб проріс? Але сім'я чоловіча проростає в жіночому лоні, а не в землі. Коли він розплющив очі, сонце не встигло увійти в них пекучим болем, бо його затулила темна висока постать купця з Добромеля. Судислав хотів щось йому сказати – але не знав, що. Купець виняв ніж, розітнув собі зап'ястя, сів на землю поруч з головою лицаря і мовив. Пий, брате, і будеш жити так довго, скільки захочеш. А ті, повів очима Судислав, у мене не вистачить крові на всіх. Та й мають вони синів, а твоя жона умерла при пологах разом з дитям. Судислав почав пити кров чуючи у вухах пісню життя. Але й жаль було йому бояр, що конали у землі, як і він. Ні, вже сконали, не переживши зимної ночі. Не бійся, пи ще Я поспішав, але не встиг. Ти ніколи не встигаєш, подумав гірко Судиславу. Дос з тебе, сказав купець. І відняв руку, другою продовжуючи розрібати землю довкола плечей боярина. Далі той почав вивільнятися сам, бо став сильнішим від чужої крові. Купець тільки перетяв ремені на руках і ногах. Треба перепочити, щоб кров поновилась буркнув купець, і ти поспи, брати. Тільки вибачай, що не сказав одразу, будеш тепер купцем. Нема у тебе дружини, нема дому, а воювати можна не хіба мечем. Аби лише хотілося. Купцем то купцем, Згодився Судислав, якому було однаковісінько, аби лише жити. Будеш купцем з Перемишля. А чому з Перемишля? Бо там тебе ніхто не знає, і Перемишль близько від Добромля спи. Купець розстелив на траві чорну кирею і ліг, лишаючи місце для Судислава. Мабуть, купцева кров була сонна, бо колишній боярин одразу заснув. Незважаючи на іній, потрий блищав довкола. Олексій Іванович схопився після короткого сну і прислухався. Слуга з добромля тим часом прощався з Ільком та його жінкою Олею. Ілля лежав на ношах, вкритий лікарняним коцем, і четверо хлопців готові були нести його у гори. «Бережи себе», – нагадав слуга, – «маєш для кого?» «Як Бог так захоче, буду жити». «А ти, молодице, коли вже будеш газдувати в своїй хаті?» Звернувся він до Олі, та блинула на нього синіми очищами, як Україна стане вільна. «Ти справді слуга з Добромеля?» запитав наймолодший із лісових хлопців. Той посміхнувся, кивнув і сказав. «Все, йдіть, хлопці, бо довше сього блогу я не смію тримати. Не дайте загинути дитині, чуйте?» «Не дамо. Іван...» Дмитро і Гриць Бесараби зі Старої Солі були виставлені в Добромілі на площі перед ратушею через три місяці, якраз у другу косовицю. Їхня мати признала своїх мертвих синів і умерла на місці від розриву серця. Наймолодший з хлопців Стевко з Бусовиськ ховався з дитиною на стриху. Потім дивом утік передавши малого Василька родичам Ілька псевдо-сокіл в Лопушенці».